Коли мова йде про свято. Але чому виникла потреба в автора записки вказати саме на це свято? Може, він закопав скарб саме в той день? Але це аж ніяк не з'ясовує, де ж саме закопано скарб. А слова Петра і Павла, мабуть, поставлені були тут для точнішого визначення місцевості. На що ж вони могли вказувати? Може, на тому місці закопано образ Петра і Павла? Але чому в такому разі стоїть після слів Петра і Павла «Сонця 73 роки»?» Найда встав і заходив по кімнаті. Він зайшов у глухий кут, не міг нічого гісінько придумати. «Образ? Ні, коли так точно сказати про камінь, подробиця щодо ікони зовсім зайва». Та й слова «закопано образ», «знаходиться образ» ні в якому разі не могли б лягати на те місце, що лишилося в рядку. Чому після слів Петра й Павла стоїть слово «сонця»? Раз у раз питав себе Найда, кусаючи з досади губи, яке значення може мати сонце при визначенні місцевості? Правда, можна було б вказати на схід, на захід сонця, але тоді при чому тут Петра й Павла? Що діється сонцем на Петра Павла? Воно світить так само, як і на Різдво, як і на Стрітання, як і в будь-яке інше свято. Найда задумався. Відгадуючи втрачений зміст таємничого листа, він і не помітив, що ніч вже минула. Свічка кволо мерехтіла на столі, а тьмяний вогник її тонув у потоках ясно-рожевого світла, що пробивалося до келії. Найда підбив голову і, помітивши це, зняв запинало з вікна і загасив свічку. Гроза вже давно минула. Краплини дощу вигравали кришталем на листі. З вікна Келії видно було всю долину з лісом, що збігав схилом гори синьою смугою далеких гір. Найдене вікно виходило на схід. Ясна рожева зірниця розгорялася на небі, кидаючи ніжний полиск на далекі сині гори – Небо прокидаючись було таке величне і прекрасне, що Найда мимохід замилувався ним. «Сонце! Сонце!» – говорив він сам собі, не відриваючи очей від вікна. «Та хіба сонце не однаково світить і в свято, і в будень?» Найда напружував думку, намагаючись розгадати таємничий зв'язок між словами «Сонце» та «Петро» і «Павло», і не міг нічого придумати. Заря горіла дедалі яскравіше». Ось неначе золота стріла шугнула в саму середину неба, а за хвилину викотився вогнений диск сонця і кривавий промінь ударив найді просто в очі. Найда мимоволі зажмурився і здивувався, як він не помічав цього раніше. Адже коли він приїхав сюди, в монастир, то сонце, як сходило, не било йому просто в очі. А тепер, а тепер, куди пересунулося? А це ж було коли? Прибув він сюди якраз після Великодня, а тепер Найда задумався, що скрутилося в нього на думці, немов якесь забуте слово. Він болісно напружував мозок, намагаючись упіймати його, і не міг. Раптом його охопило незвичайне хвилювання, він рвучко схопився з місця і застиг, приголомшений несподіваною думкою. І йому в мить усе стало ясно. «Стань на тому місці, на Петра і Павла!» І відлічи на схід сонця 73 кроки, промовив він у голос. Так, так, інакше й бути не могло. Не міг же автор записки написати просто відлічи на схід сонця 73 кроки». Бо сонце сходить зимою і літом не в одному місці. Ось чому й сказано про день, у котрій треба відлічити від певного місця 73 кроки. Але схід сонця чи захід? Задумався був він, але зараз же заспокоївся тим, що це можна буде перевірити на місці. Наче камінь упав йому з душі. Він вписав знайдені слова в пропущені місця записки і ще раз перечитавши її, старанно склав і сховав у себе на грудях. Тепер уже всю записку було розгадано. Він міг сміливо вважати себе володарем величезного скарбу. Мов зачарований стояв найда коло вікна, і радість, і перечуття чогось надзвичайного сповнювало його серце. Він відчував, як за спиною в нього виростали могутні крила, готові понести його з цього тихого пристанища в самий вир Житейського моря. Навколо все було тихо, все спочивало ще в солодких обіймах вранішнього сну. Нараз повільний удар дзвона сколихнув іще сонне повітря.